Varmt välkommen till det fjärde avsnittet av BP-podden podden där vi pratar om BP helt enkelt. Världens, eller förlåt, Europas största fotbollsförening. Jag har inte fotboll, världens även om jag vill tro det. Eh, I den här podden så pratar vi mycket som har med BP att göra. Vi har ju väldigt mycket olika verksamheter. Och jag hoppas att du som lyssnar på podden uppskattar det vi gör. Eller om du inte gör det så kan du alltid lämna feedback där du har ett kommentarsfält. Antingen till mig direkt, jag finns ju på alla sociala medier. Peter Appelqvist är det bara att söka på. Sen kan du även hitta podden på Podcaster, iTunes, eh, Acast eller där du hittar appar eh, för, som sänder eh, som, där man kan hitta poddar. Eh, och dessutom så finns vi ju på Youtube där du kan söka fram oss så har du någonting att titta på. Också om du vill se mig prata, det är inte alla som vill det. Eh, I det här avsnittet så träffar vi Peter Kirschvaludi som varit akademitränare i BP i 38 år. Han gick sin första utbildning redan 1980. Vi kommer ha mycket fokus på pojksidan i akademin och vad som kommer skall, vad som redan har varit och hur vi jobbar. Han är ju faktiskt ny utbildningsansvarig på pojksidan för de yngsta akademilagen på pojksidan. Hoppas du får en trevlig lyssning eller tittning. Varmt välkommen till BP-podden. Ja, men då säger vi hjärtligt varmt välkommen till BP-podd, avsnitt fyra, Peter kish Varmt välkommen. Jag bockar bögar och bögar tackar. Hur är läget med dig denna dag? Idag är det jättebra faktiskt. Vi skulle köra kört den här för två dagar sedan, då fick jag en migränattack, så det var lite jobbigt. Jag har, jag har ju tyvärr lite migrän då då, men nu må jag pick på mm. bra. Det är bra att du, bra att du mår bra. Absolut. En eh, nyhet som kommer upp i BPS kanaler relativt snart, Jag ska få en godkänd text från eh, din chef. Eh, du är ju ny utvecklingsansvarig på Akademi Pojk, eh, 8-14 års lagen där på pojksidan. Berätta om den rollen. Stämmer bra det. Eh, det jag ska göra eh, mellan 8-14 år på Akademisidan, jag ska bli lite mer ansvarig för tränarna och eh, lagen där och hjälpa till mycket operativt uppe på Stråmossen och eh, se till så att vi tränar eh, alla jobbar med de saker man ska det vill säga rätt träning för rätt åldrar. Mm. Vid, vid sidan av det men du är även eh, huvudtränare för 051 och eh, 061 på pojksidan. E ja, det stämmer. Jag kommer fortsätta med dem och nästa år så blir de då 13 och 14 år där kommer jag jobba tillsammans med två andra ledare och sen så ska jag jobba med 8 12 år blir då, i och med att jag har 13-14 själv kan man säga. Mm. Du har en väldigt lång BP-bakgrund. Vi kommer komma tillbaka till den genomgående. Men jag tänker att vi kan landa i några så här standardfrågor. Mm. Vad är viktigast för dig varje kväll? Oj, varje kväll. <laughs> varje kväll. Jag, jag, jag älskar ju när jag kommer hem. Jag, I och med att jag har träning varje kväll i princip. Förutom mm. fredag, lördag och söndag. Men om man ofta lördag och söndag har ändå varit ute på fotboll. Men det bästa jag vet är måndag, tisdag, onsdag, torsdagen när man kommer hem varje kväll. Det är att gå ner och duscha på nedervåningen och sätta på sig eh, pyjama faktiskt och, och tofflarna och, och gå och lägga sig i, i soffan framför tvn och bara ta det lugnt. Det är det bästa jag vet faktiskt. Mm. Och ta en kopp till. Eh, varför blev du inte fotbollsproffs? Jag kan du säga, jag säger som Thomas Söderström, fan kissen hade du varit snabb då hade du nog lirat i serie A. För serie A var ju det som var hett på 80-talet. Mm. Jag, jag hade nog väldigt bra eh, teknik och väldigt bra spelförståelse och eh, de flesta bitarna, en enorm inställning hade jag faktiskt. Men eh, jag var alldeles för långsam. Mm. Eh, jag kunde inte springa och i dagens fotboll så måste du kunna springa. Mm, ja det blir ju så. viktigare och viktigare ja, kan man Absolut. Eh, vad har, du har ju väldigt många BP-minnen, men är det någonting som sticker ut för dig? Alltså så här, bästa... Eh, någon som kom, någon säger, om du skulle få frågan, nu får du frågan, vilket mm. är ditt största och bästa bp minne Jag kan berätta en ganska rolig eh, liten anekdot om bästa minne jag brukar ta. Eh, och Det är hur, hur, hur, hur glädjen är viktig i fotboll. Mm. Och att, eh, för jag har ju vunnit ganska mycket, då, det mesta på ungdomssidan. Eh, men ett av de roligare och mest så här, minnen som sitter kvar... Det, det var när jag tränade och BPS 81 lag 1 mm. eh, vi, vi spelade då jag hade dem 94, 95, 96 för många år sedan men då tränade jag och Per Jonsson samtidigt 81 lag 9 mm. och det var ett av de absolut sämsta lagen om man tittar resultatmässigt, de hade aldrig vunnit en match på två år mm. och sen fick jag och per då som då, då tränade tillsammans 81-1 vi, vi, vi fick förfrågan ifrån Ola Danar kan inte hoppa in och träna det här laget och hjälpa till där och, så här? och då sa vi, ah, men fan vilken rolig grej, vi gör det och eh, sen faktiskt till slut på höstsäsongen så vann killarna sin första fotbollsmatch och den glädjen kan jag säga den går inte att beskriva mm. och det brukar jag ta som parallell till då hade vi bara två månader tidigare vunnit Gotia Cup med 81-1 och vunnit Loma med 81-1 hade vi vunnit det mesta då. Men 81 9, den, den glädjen var fantastisk. Så det var verkligen en sann glädje att få vinna en fotbollsmatch för dem. Det var som när mina andra killar då vann gotiga kupp. Och det är en här stark grej som sitter väldigt liksom mm. kärt om hjärtat faktiskt. Det var lite häftigt. Mm. Eh, några så här snabbfrågor. Mm. Eh, rött eller svart? Rött. Det den första, första som väljer rött. Det är bra. Ja, det är färg. Ja, det, det pumpar. Ja. Eh, Tommy Söderström eller Tommy Söderberg? Oj, eh, jag älskar ju Tommy Söderberg. Tommy Söderberg hade jag liksom som 1984 när jag var 18 år gammal hade jag Tommy Söderberg här på Grimsta som, som ansvarig för fotbollsskolan. Och jag gick bredvid honom den veckan liksom nästan så här hand i hand för att följa med och suga i min information och lära mig. Så det var enormt häftigt. Tommy är en av mina bästa vänner eh, eh, genom alla år så att, eh, jag måste nog säga Tommy Söderström. Mm. Det var ganska väntat ja. mig som eh, har varit i BP också. Ja. Eh, Grimsta eller Stora Mossen? Jag kan väl säga att Stramossen är, är ju det träningscenter jag håller till på och det är där som vi tar emot de här små killarna när de redan är knatteskolan med 6-7 år och sen börjar de med akademin när de åtta år och sen följer man dem till 14 år så det känns nästan moloket när man lämnar från sig dem där mm. och i och med att jag, min vardag är på Stramossen så säger jag hur kom du till, till BP? första? Alltså, hur började din BP-resa? Jag började i Bromma Pojkarna 1974. Eh, och det, då var det så här att jag sökte mig till BP eh, och började spela som åttaåring i BP. Mm. eller som Förlåt, sju åring var jag till och med. Hösten 73 tror jag det var. Det var då jag började, när jag började i årskurs ett, då började jag spela i BP. Mm. Uh, och sen har du ju, du spelade en, en, en period men sen blev det ganska tidigt snör in dig på ledarbanan och tränarbanan ja, det 38 år som tränare i BP har jag förstått ja, 1980 så gick jag min första ungdomstränarkurs uh, jag och en kille som heter Peter Järn då som också spelar i 66 laget. Han var precis som jag, han var ganska duktig men han kunde inte springa, han var för långsam. Så på träningsläget vi var på Gotland då, då hade vi till om vem som var långsammast i laget, Kirsvalod eller PTN. Så det var lite roligt. Men i alla fall jag Petjern vi vi fick eh, 74 lag 6. Så jag glömmer aldrig då på kaninburen vi i Södra så kom eh, Eh, Ola Dahn kom dit med ett bollnät och, och en, en liten påse med, med koner och västar. och Sen sa han, ah, här grabbar. Och så gick han igenom två övningar. Lycka till. och Så drog han iväg i sin Volvo för han hade rätt mycket att göra. Då. Så, och sen då fastnade jag av för det där. Och Peter och jag följdes åt. Då. I fyra år hade jag då, det här 74 lag 6 fram till 84. Eh, och Sen så hade jag ett toppat andra lag, då, 74 lag 2. Eh, fram till 88, sen säsongen 1989 så fick jag ta 77 laget när jag var 23 år gammal och det var då min stora grej. Bara wow, äntligen var man fram vid målet. Liksom få träna ett första lag i BP, det var ju fantastiskt stort för mig idag Så ibland kan jag väl tycka lite att våra yngre tränare, den så kallade nya generationen. De förstår ibland inte vilket hårt arbete det ligger bakom för att fostras till en akademitränare i BP idag. De tycker att när de har gått som assisterande ett år eller någonting, då borde de få ta ett lag själva. Jag tror att det är lite bättre om man kanske lugnar sig lite, om man suger i sig lite mer erfarenhet. För att träna ett akademilag i BP är inte bara liksom att köra på med massa olika övningar och hit och dit som man kan läsa sig till eller gå in på nätet nu för tiden och hitta och sånt där, utan det handlar så mycket om... Annat, liksom. Det handlar om ledarskap, det handlar om att ta hand om föräldrar, det handlar om att, att, att kunna ta de här barnen vi jobbar med. För det är liksom, barn är barn och de ska få vara, få vara barn och jag tror att det är oerhört viktigt att de känner enorm glädje när de kommer till träning och allting. Och, eh, vissa har det där direkt och vissa får jobba med det och, och, och bli bättre på det men så att, eh, ibland kan jag tycka att det tar lite för lång tid. Just den här kontakten med föräldrar eh, pratas ju mycket. Du, du instruerar ju andra tränare internt hur man, man behandlar och hanterar föräldrar. Och det känns ju utifrån. Jag som själv inte är tränare och som inte heller jobbar i skolor. Jag upplever ju att föräldratrycket eller föräldraintresset har blivit väldigt mycket större de senaste Aha. åren. Att det har blivit en es eskalering i fel ord, men att det blir en ökat intresse och ökad. In, många intryck från föräldrar. Mm. Hur, hur jobbar du med att men, ta hand om föräldrar? Du har helt rätt, Peter. Föräldrartrycket har ökat oerhört. Jag tror att nummer ett, så tror jag, information är jätteviktigt. Det är AO. Vi, vi från föreningen måste vara oerhört tydliga. Och jag tror att ju, ju tydligare vi kan vara hur vi vill ha vår verksamhet, exempelvis att Föräldrarna står alltid på motsatt sida, mot vad tränarna gör. Man hejar alltid på laget i positiva ordalag, Man gnäller aldrig på domarna. Man, man, man uttalar sig aldrig om någon annans barn, om deras insatser. Men lite här riktlinjer och sånt. Och sen så får man följa upp de här bitarna. Så jag tror att det är oerhört viktigt. Sen tror jag en annan sak som är viktig. Att vi som förening måste se föräldrarna som väldigt, väldigt bra resurser att ha i föreningen. För ska man kunna... Bli en, en förhoppningsvis en, en allagspelare på sikt, så tror jag att det, det måste finnas ett samarbete mellan förening, spelare, föräldrar eh, och eh, tränare. Mm. Så att det, det, det liksom allt knyts ihop där Det, var, det är min känsla Men det är också fler och fler jag men, ledarroller Som tillkommer alltså ett, ett akademilag idag mm. är ju mer av Ett seniorlag för tio år sedan alltså med, ja. med roller runt ja. Det finns lagledare, vissa har jag säga, några som liksom, Egen sociala alltså, att det finns den här. Och det är ju föräldrar ja. ofta som kliver in i ja, Absolut och, ut. Och, och här tror jag också att När man blev tränare förr När jag växte upp i BP's akademi Då, då då gjorde en tränare precis alla de här bitarna. Eh, han var lagledare, eh, han pumpade bollar, han tvättade västar, man hade hand- och lagkassan. Eh, man ringde och vissa, eh, vissa spelare har ju inte föräldrar som ställer upp, men man ringer och stämmer av. Ska jag hämta upp dig där? Alltså man, man var lite en koordinator coordinator också, en koordinator mm. liksom. Så man fick göra allt. Idag så är det mycket, mycket bättre organiserat allting. Mm. Tack och lov. Eh, men också, och därför tror jag också att våra unga tränare, de måste också förstå. All, de måste ändå liksom ha koll på alla de här bitarna också mm. men eh, jag tror att vi ska se för föräldrarna som bra resurser absolut, det tror jag. du har ju varit med på hela den här resan från eh, att BP, inte hela resan men mycket av den här när BP verkligen växte och blev mm. gigant, den gigantiska massa vi är idag från att ja, men, ha några enstaka lag per ålderskull till att nu ha de yngsta som de som föddes 2011 som bildar lag nu, det kommer att vara upp uppåt en 36-37 lag som bildas i BP på både flick- och pojksidan Eh, vad var det som hände där 80-90-talet när det verkligen blev den här boomen? Är det bara att det var en babyboom? Det jag jag, själv. Nej, men jag, jag kan väl säga så här. Eh, Ola Danad och Tommy Söderström är ju pappa till det. Och eh, det var ju så att eh, Tommy hade en väldigt klar idé tillsammans med Ola. Och det var ju att eh, Tommy åkte upp till, eh, till expedition och fick listan på alla sexåringar hela Bromma. Mm. Och så skickar man ut en inbjudan, och, och rätt som då så var pang, kom det 500 sexåringar som anmälde sig. Mm. Så klubben blev bara, va, va, oj, vad ska vi göra nu? Så det blev liksom, nej, så det var rätt häftigt. Men då, då, då bestämde man sig, vi ska ta hand om det här på rätt sätt. Och så började Tom och Ola organisera upp det här. Så att, och det märks ju idag att det är en fantastisk organisation som BPR. Mm. Det, när jag kommer ut på de här eh, turneringarna utomlands och så satt jag med och pratade med, med Andelesch-tränare och med Ajax-tränare på, på kvällen efter våra matcher. Eh, och så skulle jag förklara att vi var Europas största ungdomsverksamhet och hur många lag vi hade. och de ba, Don't try that with me. De trodde inte på mig. Liksom. Jo, men det är sant, det är sant, vi har så här. Och så här har det organiserat, de bara, mm. och så tittar de lite så här. Så att de nästan som inte tror på det, för att de förstår inte hur vi kan få ihop hela den här Nej. Att... Ja, men Det är en sån som jag, som jag, jag själv spelade i BP, jag var inte mm. särskilt talangfull eller träningsvillig. Mm. Så jag var inte ens nära att kunna konkurrera med en plats i ett seniorlag. Men jag hade ju ändå någonstans att komma till. Jag hade ju ett lag hela vägen upp till sista året i Sanktan. Mm. Så spelade jag fortfarande i BP mm. hela vägen upp. Och det vet jag att det finns ju fortfarande lag. Det är ju ett lag nu mm. som, som ja, men, tvingas lägga ner för att eh, Sanktan tar slut. Men de har ändå hållit i hela ja. vägen. Och det är väl det här som jag tycker är så enormt fint med BP som jag liksom alltid brukar slå ett slag för som många inte förstår för att många bara pratar om våra första lag och akademin och hit och dit. BP står otroligt mycket mer. Mm. Det sociala, sociala ansvar som Bromma kan tar i samhället som jag blir förvånad över att inte media skriver mer om istället för att hitta lite så här skitartiklar om, om saker som står i, i vår utbildningsplan. Och som, det kan vi gå in på senare men exempelvis att man inte ska få att åttaåringar väljer bort vänner. Det är ju inte menat för att det ska vara våra åttaåringar men det har missuppfattats men det är en annan sak. Men, det jag vill komma det är ju att eh, liksom Bromma pojkarna är så mycket mer än bara en akademi med, med mm. 180-200 spelare. Utan vi är 4 000 ungdomar, 2 700 killar och 1 300 tjejer. Vi är 7-750 ledare. Alltså, liksom, och då, den, den liksom, det är en stor och jätte, jätte organisation. Och de här ledarna som ställer upp ideellt arbetande, de gör ett jättearbete mm. utan de skulle inte hela Bromma-pojkarna rulla så att man ska liksom bocka och buga och säga tack så hemskt mycket till alla för föräldrar mm. för de gör en jätteinsats i mm. det här. Så är det. Eh, vi kommer in på det osökta eh, i akademiverksamheten så förekommer det ju selektering, det är ju liksom det som BP bygger på. Mm. Utöver den här stora massan där alla är välkomna så finns ja. det även selekterade första lag och det finns mm. även Future Team på de yngsta, de här som mm. är inte är sent födda mm. för att ja, men, få en adekvat träning. Eh, hur ser du på, nu, nu har du jobbat här så att det är klart att du mm. är för selekteringar som mm. du jobbar här, men eh, hur ser du på liksom processen där? Och, jag tror det? att det ska vara, man ska vara väldigt noga med att, man ska, man, att vi förstår, alla som jobbar i vår akademi ska förstå att vi jobbar med barn. Det är nummer mm. ett. Eh, och sen så jobbar vi efter tre paroller. Nummer ett är glädje. Oavsett på vilken nivå du spelar fotboll så måste du ha kul, du mm. måste känna glädje. Och det är bara att titta på vårt a -lag också, som har hänt sista matcherna. Nu börjar de känna glädje och våga spela ut och det, vilket jag tycker det syns även på plan. Eh, och när vi kommer till knatteskolan, våra sexåringar och sju, åtta åringar och allting det här även packan i här. Alltså glädje är nummer ett. Du måste ha roligt. Du kan aldrig motivera killarna till att komma ner och ge hjärnet på träningarna om du inte känner glädje. Så glädjen är helt och hållet nummer ett. Nummer två det är utbildningen. Vi vill ge dem en bra utbildning. Och nummer tre är utveckling. Så glädje, utbildning och utveckling. Jag tycker att det finns alltid spel, eller barn då, både killar och tjejer som har kommit lite längre i sitt fotbollskunnande. Och då blir jag alltid så här, varför ska inte de få samma förutsättningar som de som inte har kommit lika långt? Varför ska man bara ta hänsyn till de som inte har kommit lika långt? Som i princip eh, vårt förbund tycker idag. Eh, jag tycker att de som har kommit lite längre, det finns ju en, en del, och i och med att vi har så otroligt stor bredd med nästan 500 ungdomar i varje kull, så, så, så är det 500 barn i var, i, var, i varje kull Så tycker jag att man ska kunna det som, Finns det några som har kommit lite längre Varför ska inte de få kunna spela på den nivån Och mot mm. varandra mm. Så att de får en utmaning också uh, Hur viktigt är det För unga spelare att vinna matcher alltså, Hur viktigt är det för en utbildning Att vinna matcher Just eh, om vi tar det här att det faktiskt idag är förbjudet att tävla upp till mm. till och med 12 års ålder och mm. hela det. Eh, hur viktigt det är det att, att få tävla och vinna? Eh, alltså, jag, jag, när de är 8, 9, 10 år tycker jag inte att det är några, några problem alls att inte få, få tävla och vinna på det sättet. Men jag tycker ju själv, eh, går man och pratar med en tioåring idag så är, är, är inte den tioåringen som en tioåring var när jag var tio år. Mm. Det har hänt enormt mycket på de här 40 åren. Jag är 50 idag. Eller lite äldre. <laughs> men men eh, det, så jag tycker att det har hänt. De är mycket mer mogna. De är mycket mer insatta De vet precis vad det handlar om. Så ibland försöker man lura de här små barnen tycker jag i alla fall. Eh, så att, eh, däremot tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med, med eh, eh, eh, både ledare och föräldrar. För att det, det, det finns ju... Eh, det, ibland kan det bara handla om och, och vinna, vinna, vinna. Och här kommer erfarenheten in som tränare också tycker jag. Att... Eh, Eh, när vi kommer till mars, det vore väl nästan att jag står och lurar de här eh, killarna eh, eller tjejerna då, men jag är på killsidan nu. Eh, att nej, nu ska vi, nu ska vi inte vinna. Alltså, det är klart man inte säger det, utan eh, däremot tycker jag att man ska gå ut och tala om att nu ska vi gå ut och ha hjärtligt kul på plan. Mm. Mm. Och sen om man vinner så är det grädde på moset. Mm. Det är väldigt roligt att vinna om ja. man väljer. Ja. det. Det går inte ja. att komma ifrån. Och ska man ha glädje så ja. får man vinna ja. ibland också. Eh, om man tittar på spelare som du har jobbat med, du har ju, det är ju väldigt många spelare som passerat liksom, dina instruktioner. V vem skulle du säga är den, den bästa spelare du har, har tränat? Oj, eh, lite konstigt. Och, och, men en, en av dem som var fantastiskt duktig som aldrig blev en fotbollsspelare på den höga nivån, det är faktiskt Niklas Kronvall. Men han mm. blev en fantastisk spelare på en annan nivå. Just det. Han, ja, han är hockeyspelare för er som inte har koll på det. Han ja, spelade i Detroit Red Wings och vunnit VM-guld, OS-guld och, OS mm. och, och, och Stanley Cup. Fantastiskt. Hans spelförståelse var helt unik. Mm. Och hans eh, löpsteg alltså han bara flöt fram. Han var fantastisk. Eh, jag tycker ju Pontus Segerström som tyvärr inte finns med oss. Jag var faktiskt eh, hans grav för någon vecka sedan. Eh, fantastisk fotbollsspelare och människa. Eh, Babbi Stefanidis var ju också redan från Han var liten, otroligt duktig och, och följde han hela vägen. Eh, enorm spelförståelse och det var kul att träna honom också för han var så smart så ibland kunde han Nej, nej Peter, titta, är det inte bättre om vi skulle kunna göra så här? Mm. Men fan Babby, du är ju ett geni liksom. Han, kom, alltså, han, var, mm. han var fantastisk att jobba med. Eh, tittar vi på de här, eh, den andra generationen nu som, som precis har tyvärr lämnat klubben då för ett eller två eller tre år sedan. Det, det säger att exempelvis Joel Sorro är fantastisk. Eh, Glöm aldrig att var i Italien i Gardasjön och spela final mot Ado Den Haag. Eh, och de kom ut, eh, han kom ut till mig efter någon minut med tårar i ögonen för de hade stämplat honom och dragit en i, i sidan på honom. Och man fick pol eh, plåstra om honom lite och sen går han ut efter det och man fick peppan lite för det hade varit lite trash talk mot honom. Och han bara... O -o -o! Liksom så han fick sitta och vila några minuter och sen så pratade vi lite och bara Joel, se med går ögonen nu. Nu går vi ut tar nya tag och så, liksom, du vet, nu nollställer vi fokus på alla. Och så gick han in och var bäst på plan. Liksom. Mm. Han gör 1-0, tyvärr gjorde de 1-1 och vi förlorar på straffar i finalen. Men Joel var fantastisk att jobba med också. Och redan när han kom som tioåring så såg man his something special. Han har ett löpsteg som mm. är fantastisk jag satt hemma faktiskt och lekte i helgen med, med några kompisar när vi satt ihop en sån där som skulle kunna spela i BPs Allsvenska mm. Lag nu med mm. Albin Ekdal och John Gudetti på topp tillsammans med Jola Zorr. Thomas Ischewod och Josef Kali som mittbackar, Mikael Bonos som vänsterback mm. och Lud Augustin som vänster vänstermittfältare och, ja, men Vi satte upp ett rätt bra lag faktiskt med Nabil Bahoui och lite sånt. Det, det, så att det så man får faktiskt. lite rysningar ja. som VP... Ja, liksom, Kristoffer Nordfält är målet. Men det var, det var det roligt alltså. Ja, men det finns fantastiska spelare men det som har varit signifikativt för de här spelarna som har lyckats det kan man säga. Mm. Det har varit att de har varit oerhört målmedvetna mm. oerhört professionella och alla har haft bra föräldrar som har stöttat dem på ett väldigt, väldigt bra positivt sätt. Mm. Det har aldrig varit liksom att de har varit jobbiga föräldrar. Mm. Och liksom gått in och eh, varit jobbiga mot mig eller mot spelaren. Eller så att, utan de har liksom varit väldigt... Och när jag har ringt och pratat med... För jag har väldigt mycket föräldrakontakt. För jag tror ju på den här nära kontakten mellan spelare och föräldrar och tränare. Eh, så att de känner att man verkligen bryr sig. Inte bara om fotbollsspelaren. Mm. Eh, utan man bryr sig mycket om människan. Och, och det är där som jag tror är en viktig grej. Och, och i det här läget så, och det som har varit signifikativt de har tränat hårdare än, än många, många andra mm. men också liksom haft väldigt positiv stöttning härifrån som inte har liksom satt för mycket höga krav på mm. det tror jag varit liksom. det, som vanligt så finns det ju många som kommer underifrån mm. men har vi några, har du något namn som är den här, det här är en spelare som du nästan kan slå fast att den kommer vi kunna få se springa in på Grimstad på, för seniorlaget jag vill inte säga det egentligen, för då sätter man ju för stor press på dem. Mm. Men det finns jättemycket fina eh, talanger vi har. Eh, de kullarna jag jobbar med nu, 05 och 06, så finns det 3-4 stycken i 05 och 3-4 stycken i 06 som kan gå väldigt, väldigt långt. Mm. Och då tror jag inte det bara är BPSA-lag som, mm. som liksom är stopp, utan jag tror att de kan ta steget ut i Europa. Eh, och kanske till och med, men det vet man inte men man ska inte säga någonting, men det, det finns några som är fantastiska spelare, men jag mm. vill inte säga dem, för jag tycker att man trycker på för, för, för man ger dem för, liksom, det kan bli för stora mm. Men det finns ju parker. också där, det, finns ju många spelare man pratar om, det finns ju ett åldersspann 14-17 när mm. puberteten verkligen kickar in och det är där det fall, kan falla bort en hel del mm. spelare som är extremt duktiga liksom sju tycker, aha, men det är, det är bra att du tar upp det där. Jag var i Benfica här under, i våras här i fyra dagar. Ett fantastiskt besök och vi tog som hand på ett helt underbart sätt och de la ner så mycket tid på oss. Mm. Vi, nu fick vi special treatment genom en god vän som, som har sin son i Benfica som jag känner. Som hade ordnat allting som är fantastiskt. Men eh, det som jag blev imponerad av där, det var just det du pratade om. För att de var väldigt så här: eh, det, det, vinna var inte det viktigaste mm. utan slutprodukten är det viktigaste. Eh, och då ska man veta att Benfica har ju sålt spelare de senaste, de är etta i Europa. De har sålt spelare för 3,4 miljarder de senaste fyra åren och två i Dynamo Zagreb och tre i Ajax och där ser man också att de är, det är tre klubbar som är enormt skickliga på att utbilda spelare och det roliga var att vi var, jag var i Benfica och sen bara tre, må eller tre veckor senare så möter vi Benfica en helt avgörande match i Turkiet med 0-6'erna i Izmir Cup och då förra året då då var vi i Budapest och förlorade mot Benfica med 3-2 i en helt avgörande match och nu skulle vi få revansch. Så jag behövde inte säga så mycket om rum. jag behövde bara säga grabbar, ni har pratat om den här revanschmatchen nu i ett års mm. tid. Men för att återgå till, till, till mötet till Benfica, så, så det de gör där, de är väldigt de redan väldigt tidigt så ringar de in spelare. Den här killen, han ska vi satsa på. Han är bara 12 år men vi, ska, vi kommer jobba med honom. Och, eh, Även då, då går de in på att titta på att den här killen, då, de tar olika tester på skelett och, och, och mätningar och blodprover. De har, de har, det är ett laboratorium som undersöker spelarna om deras fysiska status, hur långa de kommer att bli, hur de kommer att se ut och allting. Där de kommer väldigt långt. Men det, där, där går de in och kan de tala om för den här spelaren, du kommer ha jobbit när du är, är, är 14-15 år för du kommer att vara lite sen i puberteten. Och det är då du måste ha tålamod och framförallt dina föräldrar måste ha tålamod. Alla måste veta om det här. Men vi kommer satsa på det ändå. Mm. Och det, det tror jag är fantastiskt att få höra. Och som förälder så skulle jag vara, wow. Mm. Jag kan bara gå till, jag har ju två barn själv. En som är 20 år, en som är 15 år. Och han som är, är 20 år, eh, min äldsta då. Han, är, han, han var sen inne i pubertet och ganska liten och så Och alla växte om honom. Och, och, liksom, mm. då, och herregud, sen när han kom in. Alltså, han, nu är han 1,88 lång och är stor och stark och vältränad. Han är som ett monster, liksom, mm. rent fysiskt. Så att, Där ser man liksom att man måste ha tålamod med, med, med killarna. Mm. Så att. Eh, det här tålamodet, alltså hur, eh, du som har varit länge i klubben, det är ändå, i akademin tittar, tittar man på ledarna som varit som är i akademin idag så är det inte så många som varit med länge eh, i föreningen. Det är några enstaka som har flera år, men de, många är ju mm. några, bara några få år. Mm. Eh, det här med kontinuiteten, att du och, och Tommy då är fortfarande kvar, hur viktigt är det för att liksom, hålla det? Eh, i det. det är väl därför som jag har klivit på den här tjänsten nu, eh, som klubben vill att jag eh, ska kliva in och vara lite utbildningsansvarig för 8 till 12 mm. eller 8 till 14. För att man ska få in lite kontinuitet av BP-tänket i träning, rätt träning för rätt ålder. Mm. Eh, liksom alla de här sakerna. Eh, omvandla teknik till hastighet. Hur jobbar du med det? För det är ju dagens moderna fotboll. Ju snabbare du kan ta emot bollen, leverera bollen utan att tappa fart desto bättre kommer det bli, mm. och desto högre kommer det spela. Eh, så att eh, jag tror att, eh, det, det, Vi har ju tränare som har varit hos oss två, tre, kanske fyra år nån. Men, men eh, man, man behöver skolas in. BP är ju en, in, in en fotbollsfabrik. Mm. Jag gillar ju det uttrycket. Mm. För att jag tror ju att vi kan fabricera fotbollsspelare om man jobbar på rätt sätt med mm. spelare. Om vi ger dem rätt träning liksom, så jag övertygar jag Nu nämnde Du nämner ju Ajax, Dinamo, Zagreb, Benfica som är väldigt duktiga på att sälja spelare. och få väldigt mycket betalt för dem. Mm. Eh, BP som ändå är kända för att fostra. Det är fyra spelare i, i VM-truppen i somras mm. som började i knatteskolan tagit sig hela vägen upp. Eh, så mycket pengar har inte BP tjänat på de fyra spelarna. Men det, eh, det, var, jag, vad kan vi lära oss? Jag, jag tror att vi ska lära oss av, av flera saker. Dels så måste vi se till så att vi kontrakterar de här spelarna. Eh, dels så, nu är jag lite tuff, men jag tror att eh, vissa agenter eh, sätter griller huvud på spelarna väldigt tidigt. Eh, och någonstans måste man få föräldrarna och spelarna att känna ett ansvar genom att skriva på ett kontrakt med föreningen. För att den tiden och den kraften och, och den ekonomin vi har lagt ner på spelen i utbildning och i resor, i erfarenhet med matcher utomlands och alla de här grejerna under flera års tid. Vi måste få någonting tillbaka så att vi kan lägga in det i vår verksamhet så att vi kan få nya sådana här spelare. Mm. Så gör det att, vi kommande. gör det ännu bättre för kommande. Och jag tror att det här är inte nöt att knäcka för oss. Hur vi ska kunna. Det är att titta på Jack Laner nu som får, han har gjort tre mål i Allsvenskan mm. hittills. Han är 16 år. Det är klart att, att han spelar i Allsvenskan och har gjort tre mål. har han spelat i Superett och har gjort tre mål och varit 16 år. Det är klart, det skiljer ju liksom. I nuläget så kan han vara värd 30 miljoner istället. Han spelar i Superna och hade 3 miljoner. Mm. Alltså, det är ungefär den skillnaden. Ja, det är den storleksordningen ja, där. Nu att, kan inte vi spekulera i någonstans? Nej, nej, nej. Så vi det, inte det, det, vi. det gör vi inte. <laughs> jag bara drar ett exempel ja. på ungefär hur det skulle kunna se ut. Det är dit jag vill komma. Mm. Så att, men, så därför tror jag att det är jätteviktigt att eh, vi kommer tillbaka till det vi är bra på. Fostra ungdomsspelare, eh, ge dem chansen tidigt, som precis som vi har gjort med Jaklana. Eh, och att vi, att vi får eh, långa kontrakt på dem så att den dagen man växer ut bra pojkarna eh, den dagen så ska man få ta nästa steg men då vill också klubben ha någonting tillbaks. Mm. Lite som Victor Jöker som du ja. hade Som, ja. som tonåring ja. som faktiskt ja. gick Efter att ha etablerat sig I Superettan då mm. och så gick han till ja. Brighton nu och ja. han har fått debutera i seniorsammanhang ja. i, I ligakuppen och vi hoppas ju att han får mm. Debutera även i ja, Premier League ja. Rätt så snart och ja. vi har ju även Felix Bejmo Som mellanlandade i Djurgården och nu är I Bremen och Ludd Augustinsson och Det ja. finns ju, ja. <laughs> skulle, skulle ja. vi dra Hela ja. listan så ja. kan vi ha en egen podd om bara namnen ja. Ja. Äh, Men mjukt. Ja precis, <laughs> sjukt ödmjukt <ögljudd. laughs> <laughs> Men om du skulle ha ett tips till en spelare som kanske en ung spelare som skulle vilja komma till BP, vad behöver den Liksom visa för klubben för att kunna komma hit. Alltså en, en ung spelare som vill ha en bra träning och en seriös verksamhet. Äh... Förutom att det liksom ändå finns en grundtalang där. Men vad ja. är det som... Nej, men jag tror att han, han ska visa att han vill vara här och det gör, man genom att han, eller det gör han ju direkt i och med att han söker sig till oss. Och sen får vi skanna av honom och titta hur, hur han ser ut och var han ligger i sin utveckling mm. och sin utbildning. Och sen så, så får man ju sitta med föräldrarna och titta på det här är det vi kan erbjuda. Mm. Är det intressant för er? Mm. Eh, så här jobbar vi med ungdomsspelare. Mm. Så att det är väl ungefär så. Mm. Det känns som att det, det Jag själv var ju aldrig nära som sagt. Ja. Eh, att vara duktig. Eh, jag, jag, jag kan spela fotboll men jag är inte i närheten av... Det, där, på BP-dagen. BP-dagen har intern mellan lagen. Mitt lag eh, är ett riktigt, riktigt, riktigt kompisgäng. Eh, vi fick möta BP1 det, det året. 90-lag 1 var det liksom... Mm. Ja. Vi, det var, vi blev liksom omkullsprungna om Det var sprang, sprang i cirklar runt oss 90 var ett fantastisk, en fantastisk årgång ja. 90 var väl en, kanske en av de bättre årgångarna Stefan Dilborn hade ju dem Han gjorde mm. ett fantastiskt jobb mm. Bilborn är ju liksom Mr BP på att utveckla spelare och ja. har byggt upp hela, hela ungdomssidan Dit den är på akademisidan Han gjorde mm. ett grymt jobb med, med den utbildningsmanualen Som ligger idag som, mm. som vi håller på att titta på Och som man vill behålla en del av Men också kanske lägga till lite nya saker mm. också och där har han Mr. Fotboll. Han är ju fantastisk. Mm. Ja, det, det var kanske inte en flört om att du skulle komma tillbaka, Stefan. Nu får göra ditt jobbklart i Hammarby, men sen är du alltid välkommen tillbaka. Han har gjort ett fantastiskt jobb i mm. Hammarby. Det har han verkligen. Kul att han fick chansen. Oja, oh verkligen. Det, det undrar vi honom som, som BP Hjärta. Finns många nya namn på gång? Mm. Ja, men det kan du det, det kan ja. säga. Ja, men det är många som är intresserade. Eller många ja. som, som står på tur nu. Det, mm. Vi är jättefina. Och det, så är det. alltså Våra talanger vi har i Mm. I 05, 06, 07, 08 Alltså det finns Det, det kommer kommande så alltså starka kullar nu mm. Mm. Det kan jag säga Ja men det är så Och det är, det är så häftigt att se att det faktiskt finns de här kullarna mm. eh, Som du rabblade upp precis mm. när vi, vi Hade lite tekniskt eh, men Vi har pratat mycket om eh, spelare som är på gång Och det, det är så häftigt just det här Att eh, nästa år så är det några helt nya namn mm. Vill man ha koll på vad som kommer underifrån, Bör man titta på de yngsta akademilagen. Vad, det är det som är det roligaste i det jobbet jag har. För att Det roligaste är att det kommer hela tiden fram nya talanger. Mm. Hela tiden nya talanger. Och sen en annan sak som är viktig att poängtera är att eh, det är inte bara de Talangerna vi ska ta hand om. Vi måste mm. ta, om, ta hand om hela gruppen. Mm. Hela gruppen är oerhört viktig att ta hand om. Och det är alltid några late som kommer också, så att det är fantastiskt kul. De kullarna nu 0506 06, eh, 07, 08 exempelvis 09, det är fantastiska kullar som kommer i BP mm. Så att vi har många roliga år framför oss. Det kommer att vara mycket nya, unga killar, mm. fräscha, som kommer till a -laget håll koll inte bara på seniorlagens matcher utan även juniorlagen och ännu yngre. Det är mycket matcher här på Grimsta, mycket matcher på Stora Mossen och så i hela Stockholmsområdet. Håll koll och jag kan jag avslöja att vi jobbar på att hitta någon typ av lösning till nästa år att sända ännu fler av de här matcherna via vår hemsida också så att ni verkligen har koll och jag hoppas ni har sett att vi sänder U19 U17 s matcher på, från Grimsta redan nu så att ni kan kolla vad som kommer underifrån. Peter, stort tack för mm. att du var med i den här podden. Stort tack för att du kom. Det tror jag kan bli ja. väldigt roligt avsnitt ja. att titta på. Ja. Tack, tack så mycket. Tack. Tack så mycket.